Famu nchi ya Argentina namna ilivyoangamiza watu us, na kuwapoteza kabisa katika nchi yao katika vitu ambavo vimekuwa vikiwa shangaza wengi. Ni namna nchi ya Argentina ilivyoweza kuwa nchi ya watu weupe pekee katika balaa la Amerika ya Kusini, yani wazungu pyua, ilhali nchi kama Brazil ambayo ilitawaliwa na wakoloni wa Kihispania, imejaa watu we wengi weusi ama mchanganyiko, huku nchi hiyo ikitumika kama kitovu cha kusafirisha watumwa wa Kiafrika kutoka pwani ya magharibi ya balaa la Afrika. Cha kushangaza na kusikitisha zaidi ni kwamba 97% ya wakazi wa Argentina ni wazungu. Pure, takwimu hii inashtushe na kuumiza Ikizingatiwa kwamba mwishoni mwamiaka ya mwaka 117. Karibuni asilimia msini ya watu walikuwa us Nakati asilimia 30 na asilimia 40 ya watu wa mji wa Buenos Aires. Walikuwa weusi au murato yani mchanganyiko. Ikumbukwe kwamba mwaka frani aliyewahi kuwa raisi ya Argentina. aliyefahamika kwa jina la Carlson. Menem aliwai tamka dharani na baadhi ya maneno aliasema hadharani yalikuwa ni maneno ya kibaguzi, maneno ya kuumiza, maneno ya kukera, maneno ambayo ni ya kitatanish. Angeyaongea leo katika karne zama hizi, sizani kama kuna mtu angemwacha salama. Maneno yalikuwa yanasema hivi in Argentina, blacks do not exist. That is Brazilian problem. Akimaanisha kwamba katika nchi ya Argentina watu weusi hawapo. Hilo la nchi kuwa na watu weusi ni tatizo la nchi ya Brazil ambao ni maswaiba wao. Na katika Argentina, wananchu wengi wanaamini au waliamini kwamba Argentina haikuwahi kushiriki katika biashara ya utumwa au kwamba wa Afro Argentina waliondoka kitambo sana katika nchi ya Argentina na dharia hizi zote mbili sio sahi na zina ukweli wowote yani uongo mtupu tumepigwa na chuma kizito kichwani kilichotokea kwa Argentina weusi ni cha kutatanisha na kisichokuwa na ubinadamu ingeshangaza kwamba haikuwa ikifundishwa madarasani ni siri ambayo ilifichwa Haikutakiwa ulimwengu na watu wajuo Ikiwa ulimwengu haukuwa kibaguzi wa asili Inalipotiwa sana kwamba Laisi wa Argentina kutoka mwaka 1808 Adi mnamu mwaka 1808 Domingo Faustino Salmiento Adiamulu mawaji ya Raiki Ambayo yiliangamiza kabisa idadi ya watu wa Afro Argentina Adikufikia mnamu mwaka 1808 Kulikuwa na watu weusi wa Churches walioachwa nchini Argentina hakujisumbua hata kujisajili vizazi vya Afrika katika sensa ya kitaifa kila sensa ilipofanyika kuna vitu ambavo vilikuwa vimekaa kiutata kidogo Koja tuliangazie hili wakati wote wa mula wake kama kiongozi mteule wa nchi Rais Saento Alianzisha sera za uonevu dhidi ya watu weusi lengo likiwa ni kupunguza ama kuzuia kuongezeka kwa watu weusi. Yawezekana kulikuwa na agenda au ni agenda yake binafsi au ni agenda ya watu kadhaa walio watu weusi na kutaka Argentina iwe ni ya watu weupe pekee. Kiufupi watu weusi walitengwa ili kusiwe na muingiliano wa mala kwa mala wa watu weupe ambao ngeweza mahusiano mausiano baina yao na kusababisha kuzaliwa kwa watu mchanganyiko. Yani Kutengwa huku kulienda sambamba na kuwaweka watu wehusi katika hali duni Bila miundombinu hali ya Dhiki, utege utegemezi na huduma nzuri za elim na za afya Hii ikawa ni hukumu ya kifo Au kisababishi chakwa kwanza Cha kifo kwa watu weusi Wakati milipuko ya kipindupindu na oma ya manjano Ilipuaribu jamii hii bila atua za kutosha za kuzuia au kutibu magonjohayo Na mnamo miaka ya F108 amsina mbili F108 amsina nane, F108 amsina nane F108 sabini Na mbaka F108 sabina moja Ilikuwa ni miaka iliyochukua maisha ya watu wengi kutokana na kulipuka kwa ugonjwa wa manjano inasemekana kwa siku katika mji huu wa Buenos Aires walikuwa wakufa watu mpaka takribani kufika ishirini kwa siku na tena kukawa na vita za wenyewe kwa wenyewe Nyingi anga wakubwa wa vita hizo wakiwa wanaume weusi wa niya Argentina Labda ni kueleze hili ambalo inawezekana ulikuwa ulijui au shawwahi kusikia katika stories za hapa na pale Mnamo mwaka 16 nne kulikuwa na vita baina ya nchi ya Argentina na nchi ya jirani ya Paraguay kiwalisia Argentina kuwa na nafasi ya kushinda na hii ilifahamika mana maafisa wakubwa wa jeshi ambao walimshauri raisi wao lakini Laisi akawambiish kuelewa Laisi akawa king'anganizi Raiskuwao na hivyo akamuru watu watumu weus wengi wajiandikishe na kuungwa jeshini ili wawe ya jeshi la Argentina na kuenda kuwa mstari mbele katika kulipigania taifa lao la Argentina akaona heli atumie mbinu na hiyo ili vita itumike vizuri kuwa uwa wa Afrika weus wengi ili mzigo uwe unapungua taratibu na atimae nafs haitamsuta wala lawama hato ipata, na wala hakutakuwa na lawama nyingi kutoka kwa watu mbalimbali mbali duniani Vita hii ilisababisha maelfu ya wanaume wa Ki Argentina wenye uchungu na nchi yao kuuawa vita viliathili usawa wa kijinsia kwa ukali sana kisia kwamba wanawake wa Afro Argentina walilazimishwa kupata watoto yani kutembea na wanaume wa kizungu au mchanganyiko wa Argentina na moja ya jarida kubwa kabisa jarida la International Business Time liiliwahi kulipotia ya kwamba. Raisi uyu u Argentina Alikuwa ni mtunzaji wa kazi zake Na moja ya vitu ifadhiwa, Bada ya kifochake ni diary yake Yani shajara Ambayo ndani ya shajara iyo Kuna semu alikuwa miandika maneno haya Na yanuku In the United States 4 millions are black And within 20 years will be 8 million What is to be done with such a black Hated by the white race, Slave Zie pala that the vegetation of English colonization has left attached to leaf tree of freedom. Kwa mandiko maandiko au nukuhii, inasema hivi. Nchini marekani, milioni nini ya watu ni wehusi. Na ndani ya miaka ishirini ijayo, watu hawa wehusi, otakuwa mefika idaja milioni nani. Nini kifanyike kwa wehusi hawa, wanauchukiwa na jamii ya watu weupe. Utumwa ni vimelea ambavyo, mimea ya ukoloni waki ingereza, imeacha koshkamana. Mti wa majani wa uhuru Mwisho kunukuu haya maneno mabaya ya kibaguzi ambao yaliandikwa na kiongozi huyo wa Argentina Juhudi hizo za kuangamiza au kuapoteza kabisa watu weusi Zilipewa baraka nyingi na viongozi na wasomi wa Argentina ambao walikuwa ni wazungu ambao walitaka kufuta uwepo wa historia ya mtumeusi au Afro-Argentina ndani ya Argentina kutoka sehemu zote za maisha ya Argentina ikiwa ni pamoja na utamaduni wa mtumeusi ndo historia ambayo imefichu vizazi na vizazi lakini kadi tunavo kwenda mamba nazidi kufunguka mamba nazidi kujeka hadharani wanasema mafuta waga ya na mani tukutane tena katika makala zijazo zania ni na wanko Uncle Baba, The Big Daddy